«Чудовий компроміс!» Тронний зал Трої був ретельно спроєктований так, щоб викликати благоговіння. На думку брата Діаса, це спрацювало. По-перше, його розташування. Нібито колись трон стояв у значно більшій аудієнтній залі на першому поверсі палацу. Але якийсь спритний радник порекомендував перенести його як найвище, аж на найвищий поверх Фароса, безпосередньо під полум'я Святої Наталії. Навіть найзухваліший посол не міг би бути вражений величною панорамою, що відкривалася з великих вікон. Навіть найбільш самовпевнений магнат мимоволі згадував про приголомшливу прірву, що чекала на того, хто викликав недоволення свого Сюзерена. Навіть найатлетичніший прохач прибував пригніченим безжалісними сходами з колінами, що прагнули лише одного зігнутися. Потім була приголомшлива демонстрація багатства. Колони з різнокольорового мармуру, бурштинові вази з вишки з людину, золототкані губелени, скарби, подаровані на знак Данини з усього Середземномор'я, змагались в тому, щоб осліпити очі. Тут були також зброя та обладунки, прикріплені до стін. Достатньо, щоб озброїти легіон. Тонкі списи з Африки, шаблі з золотими руків'ями зі степів, сокири з суворої півночі, мечі з непохитного заходу – ці гострі нагадування про століття тріумфів троянців над усіма суперниками. Навіть на найпочеснішому місці зазубрені списи, зубчасті кинджали та жорстокі стріли, чий чужинський дизайн не міг не викликати тремтіння в страху. Реліквії христових походів проти ельфів і свідчення можливості перемоги. Нарешті сам змійний трон. Височенна споруда із переплетених змій, вирізвлених з різнокольорового напівпрозорого каміння, що сяяли світлом з величезних вікон позаду, так що здавалося, ніби вони звиваються, вишкіривши ікла. Крісло – гідне велетня з легенди. Що слід визнати навіть на думку брата Діаса, робила саму ідею того, що Алекс сидітиме в ньому дещо кумедною. Ніхто, здавалося, не усвідомлював цього факту більше, ніж сама майбутня імператриця, яка сиділа бліда і стурбована в набагато меншому кріслі біля підніждя агатових до трону, на чолі від полірованого столу, нервово колупаючись в нігтях. Ліворуч від неї сиділа леді Сівіра, бездоганна наглядачка імператорських покоїв. Праворуч від неї Михаїл, прославлений герцог Нікейський. Поруч із ним непорушно сидів безсмертний хрестоносець Яків Торнський, оаза з сірої похмурості в цій пустелі сліпучих кольорів. Навпроти нього сидів брат Діас, помічник бібліотекаря з монастиря, про який ніхто в Іоні, не кажучи вже про трою, ніколи не чув. Він поправив стоси бухгалтерських книг, актів і документів, які приніс з собою так, ніби успіх можна було забезпечити лише, вишукувавши їх ідеально паралельно до краю столу. А потім, піднішив мовчазну молитву до святої Беатрікс кивнув Алекс. Як акторка перед виходом на сцену, вона розправила плечі, поплескала себе по щуках, витягнула шию, широко всміхнулася і набула впевненої, зручної і навіть трохи величної постави. «Ми готові», – сказала вона. Мажордом, чоловік, який виглядав так, ніби провів більшу частину життя зігнутим у попереку, низько вклонився. «Тож дозвольте представити зібрання представників аристократії імперії Трої!» Він відскочив у бік, як краб, коли пара вартових в обладунках розчинила височенні двері. «Герцог Костас Францис Дукос з та іонії!» прогримів він так, ніби оголошував встаточну перемогу над ельфами, а не маленького чоловіка з величезним лобом. «Страж островів Лесбос і Пілос, захисник Пломарі, адмірал імперського п'ятого флоту, рицар Троянди третього ступеня!» Герцог Костас, вочевидь менш вражений тронною залою, ніж брат Діас, ледь помітно кивнув Алекс, найменший уклін, який дозволяв етикет, і недбало попрямував до крісла носа. «Герцогиня Єлена Цамплакон Арсеніус Гіланд із Фракії!» Древня жінка з гігантською перукою прошкандибала через поріг, сердито відмовляючись від допомоги стурбованого слуги. Так далі і тривало. Шквал пишномовних імен, за якими слідував шквал почестей, титулів і відзнак. Сільці заповнювалися з болісною повільністю, доки сяючу принцесу Олексію та її чотирьох прибічників не перевищила у п'ять разів несхвальна юрба оздоблених коштовностями дворян і дворянок. І брат Діас був змушений замислитися, чи не настане час обідньої перерви, коли нарешті їх усіх оголосять. Чи, можливо, вечері? «І нарешті?» – вигукнув Мажордом. «О, так» прошепотіла Алекс, піднявши свою усмішку трохи вище. «Герцог Аркадій!» «О, ні!» – ледь вимовила Алекс, і її посмішка мало не сповзла з обличчя. «Старший син її величності, імператриці Євдоксії, великий адмірал! Вони знають, хто я такий!» Аркадій поплескав мажордома по плечу і змовницьки підморгнув йому. Він був високий, стрункий, красивий і тримався з лінивою впевненістю людини, якій рідко доводилося чути слово «ні». Він розглядав Алекс із навпівприкритими повіками і посмішкою зовсім не схожою на глузливо зневажливі усмішки його братів. Братдіос митєво почав довіряти йому ще менше. Їхні вбивчі наміри були чітко заявлені з самого початку, яку гру вів Аркадій ще тільки належало з'ясувати. Ви, мабуть, моя двоюрідна сестра Алексія. Він класнув підборами і вклонився набагато шанобливіше, ніж більшість інших відвідувачів. Вона сердито глянула на нього у відповідь. «Я розчаровую». «Що, мене? Ані трохи?» Він плюхнувся на стілець біля підніжжя столу, відкинув його назад на двох ніжках, закинув один черевик на поліровану стільницю і посміхнувся на всю кімнату. «Але я не вибагливий. Спитайте будь-кого». «Я говорю від імені всіх присутніх. Я впевнений». Герцог обличчя, якого майже не було видно за величезними вусами, піднявся. Коли кажу, що ми раді бачити дочку Ірени серед нас знову, хоча ніхто не виглядав дуже задоволеним, навіть він. Але перш ніж ми зможемо розглянути сходження вашої високості на престол, є певні м -м, несправедливості, м -м, образи, борги, які повинні бути врегульовані. «Перша в черзі – це перша в черзі», – сказав герцог Михайло незворушно. Незалежно від ваших чи чиїхось інших претензій. Вона – Алексія Пірогенетос. При цьому імені, ніби усвідомлюючи, що вона може не зовсім йому відповідати, Алекс ще трохи гордовитіше випростилася в своєму кріслі. Народжена від Ірени у Фарусі Трої, проголошена єдиною законною спадкоємицею Зміїного трону, патріархом і папою. Невже в імперії Сходу не залишилося таких речей, як пошана вірність і обов'язок? Звісно. герцогу Михайле Сказала графиня, чия довга шия та уривчасті речення, нагадали брату діосу поважного болотяного птаха. Але це досвідчені мечі, які ріжуть в обидва боки. Імператриця має обов'язок перед своїми підданими. Обов'язок піклування. прокаркала древня горцогиня і її слабкі очі дивилися кудись праворуч від Алекс. Обов'язок справедливості. Правління вдоксі не було легким для жодного. «Для когось важче, ніж для інших!» – буркнув Михаїл. «Але ми всі!» – сказав улесливий граф у золототканному капелюсі. «Прагнемо нової ери стабільності та процвітання, і щоб шлях до змійного трону був гладким!» Замість нескінченної юридичної тяганини крізь хальші заперечень, Аркадій зняв порошинку з передньої частини свого мундира і розтер її між великими вказівним пальцями. «Ну, хто поскаржиться перший?» Древня герцогиня виставила підборіддя вперед, при цьому під горля під ним затремтіло. «Можливо, підемо за старшинством?» «Чи за розміром володінь?» – прогримів огрядний граф. «Чи за кількістю титулів?» – прозвучала від герцога, чиє сиво волосся стерчало на всі боки. Алекс відновила свою усмішку і спрямувала її до найдальшого лівого крісла. «Чому б нам просто не печати по колу?» «Дуже добре, ваше високосте!» Сказав чоловік з величезним лобом. Я, як вам, мабуть, відомо, герцог Костас Францес Дукос. Моя родина століттями тримала болію та іонію від імені ваших предків. Однак протягом більшої частини цього часу корона утримувала військову морську базу на острові Лесбос, Постійно зростаюча кількість казарм, складів оборонних споруд завадила моїй родині здійснювати свої права на випас худоби та рибальство у тамтешніх водах. Поки він монотонно говорив, брат Діас провів кінчиком пальця по списку вимог. Звірився зі своїми нотатками, погортав відповідні грузбухи до потрібних закладок, вирядковуючи свої папери так, як лицар міг би готувати свої обладунки до турниру. «Дозвольте, я уточню», – втрутився герцог Михайло. «Ви хочете, щоб моя племінниця платила за привілеї захищати вас?» «Я прошу лише справедливої компенсації, не більше. Мій управитель зробив підрахунок того, що належить моїй родині». Серце брата Діаса тепер калатало, як могло б калатати у лицаря при виході на ресталіще. Він ще ніколи не брав участі у юридичних герцях проти таких поважних супротивників, але мав набагато більше відповідного досвіду, ніж коли кидався з палаючої галери, і після того він ще вижив, хоча і з брудною білизною треба визнати. Він востанні стиснув фіал святої Біатрікс, а тоді зірвався на ноги перш ніж міг передумати. «Лорди і леді!» – вигукнув він аж занадто гучно. «Якщо дозволите втрутитися!» Запала глибока незручна тиша, під час якої всі очі повернулися до нього, окрім очей древньої герцогині, які дивилися кудись через його ліве плече. Хто ця особа? Слово особа вона вимилила так, ніби ще не була впевнена, що він на нього заслуговує. Чернець? Обраний її святістю, сказала леді Сівіра, щоб безпечно супроводити її високість до Трої. А, прогримів оглядний граф. Чернець воїн! Чесно кажучи, більше, брат Д'єст прочистив горло, бібліотекар. Книжковий хробак? Сміх. Невиправний книжковий хробак. Він продемонстрував свою найулесливішу усмішку. Ту, яку завжди використовував перед тим, як представити аргумент. Тож, ви можете уявити мою радість, коли милистова леді Сівіра надала мені доступ до записів у вашому дивовижному Атенеумі. Він ніжно поклав руки на книги і папери, які зібрав. Я думав, що ми дещо знаємо в монастирях Заходу, але я дізнався більше про діловодство за останні кілька днів, ніж за десять років чернецтва. «Що він каже?» – гаркнув літній граф із слуховою трубкою. «Що ви кажете?» «Без поняття!» Древня герцогиня у Вічаї відкинулася назад у кріслі. «Він базікало!» «Ви не перше, хто так каже!» – засміявся брат Діас, розкладаючи свої скарби на полірованій поверхні столу. «Я перейду до суті. Якщо вона у вас є...» Буркнув герцог з вусами, викликавши ще більше сміху. Ці документи та відповідні записи в реєстрі володінь у герцогстві Іонія підтверджують, що згадані землі завжди були імперською власністю. Лише орендованою родиною Франзес. Як ви можете побачити з дат на початках, термін оренди закінчився два століття тому. Що? Величезне чоло герцога Костаса зморщилося, коли він насупився, розглядаючи документи. І, боюся, не лише ці землі. Брат Діас скривився, наче лікар, що повідомляє погані новини. «Ви випасали худобу і навіть будували на значних ділянках коронної власності протягом кількох десятиліть». Він просунув свій четвертий папірець через стіл, поправив його, щоб той лежав рівно. «Ось мій підрахунок того, що ви винні». Те чоло страшенно зблідло, коли герцог розглянув підрахунки. «Чи може ця сума бути правильною?» Брат Діас підняв руки. «Підготовлена на швидку руч, вона легко може зрости». Почулося бурмотіння, коли він занурив перо в чорнило, обережно струснув заяви скінчика і викреслив перший запис у своєму списку. Але сміх уже вщух. «Тепер герцогу Євлогію Пафлагонський!» Він подивився на наступного в черзі надзвичайно червонолицього чоловіка. «Ви кажете, що корона винна вам кілька галер? Боюся, могло статися неправильне прочитання початкового контракту». Тепер, коли почалася юридична битва, брат Діас не відчував страху, а розкіш місця лише надихала його на ще більшу майстерність. Він гуртав сторінки, як у тумані, блискавично звіряючи посилання. Суми могли бути набагато більшими. В якийсь момент він відсудив ціле місто для змійного трону, але принципи були майже такі самі, як у суперечках про права на монастирське пивоваріння в Астурії. Він поступився щодо ремонту мосту, але потім контратакував рахунком за обслуговування доріг, який був у 10 разів більшим. Він бив відшкодуваннями та складними відсотками і розкопував найтонкіші нюанси гірничого права. Доволишиє графиня думала, що спіймала його на рибальстві, але потім помітно зів'яла, коли зрозуміла, що її власний аргумент позбавляв її частки в прибуткових морських шляхах. Можна було майже фізично відчути, як змінюється баланс влади. Алекс сиділа все рівніше і рівніше у своєму позолоченому кріслі. Герцог Михаїл змінив вираз обличчя з лиховісного на самовдоволений. Невже навіть Леді Сівіра дозволила непомітний усмішці торкнутися куточка її губ? Він викреслював скарги зі свого списку одну за одною, і сонце досягло зеніту і почало опускатися. Брат Діас не зробив перерви на обід. Йому не потрібно було їсти. Його живило чисто діловодство». Останній з аристократів, якийсь граф Юліан, був зовсім незадоволений, коли брат Діас виявив, що його документи були підробками і навіть неякісними. Він поставив свої стиснуті кулаки по обидва боки від підроблених документів і кинув лютий погляд. Клянуся Богом, якби ви не були церковником, я б вимагав сатисфакції на полі бою! Сильні світу цього часто вдаються до погроз, коли їх дратують ті, кого вони вважають слабкими. Брат колись і сам піддавався таким залякуванням. Але Спасителька казала, не можна зрости, не будучи випробуваним. І він зрозумів, як сильно він виріс відтоді, як покинув священне місто. Він був свідком неймовірного і дивився в очі справжнім монстром. Порівняно з цими погрози цих непарфумованих дурнів здавалися майже смішними. Але смиренність є першою з дванадцяти чеснот, тією з якої виходять усі інші, тож брат Діас лише розвів руками. «Я всього лиш людина пера». «В дуелі я міг би завдати вам не більше шкоди, ніж паперовий поріз. Якщо ви наполягаєте на виклику на полі бою...» «Ви можете поговорити зі мною», – прогорчав Яків Торнський. «І моїми колегами. Коли у її святості виникне проблема, яку вправедні не можуть вирішити, вона посилає нас. Тих, хто завадив герцогу Маркіяну, герцогу Констанцію і герцогу Саві прийти на цю зустріч. Повірте мені, коли я кажу...» «Вам значно краще мати справу з ченцем. Закінчила Алекс. Настала незручна тиша, під час якої примітно ніхто не вдавався до насильства. Це був перший внесок Якова у зустріч і останній, який йому треба було зробити. «Певен, це стало для вас прикрістю», – брат Діас усміхнувся до присутніх. «Я розчаровував людей все своє життя і можу лише вибачитися, але я лише торкнувся поверхні. Якщо її високість бажає, щоб я продовжив свою роботу в Атенеумі, можу лише уявити, які подальші несправедливості, образи та борги я міг би розкрити». Герцог Михаїл звернувся до племінниці. «Чи бажає ваша високість, щоб брат Діас продовжив свою роботу в Атенеумі?» Алекс відкинулася на спинку крісла, задумливо випнула губи і повільно постукала одним нігтям по підлокотнику стільця, цим самим напружуючи своїх жадібних вельмож. «Я впевнений, що ті, хто готові, – запропонував брат Діас, – пообіцяти принцесі свою повну підтримку, могли б у подальших переговорах покластися на її щедрість і королівську трипрячість». Усмішка Алекс здавалася якоюсь більш серйозною, ніж раніше. «Саме те, чим я завжди була відома. Тоді дозвольте мені бути першим!» Герцог Костас схопився на ноги. «Присягнути на вірність нашій майбутній імператриці!» «А мені другим!» – вигукнув герцог Пафлагонський. «Не можу дочекатися, коли побачу вашу високість на змійному троні!» Третина присутніх піднялася і проголосила своєю повелителькою дівчину, яка кілька місяців тому просила милостині на вулицях священного міста. Інша третина бурмотіла, перезиралася і не поспішала визначатись. Решта просто бурмотіла і хмурилася. Герцог із тими великими вусами повернувся до дальнього кінця столу. Ви хочете щось сказати, герцогу Аркадію? Так, хочу й скажу. Старший син Євдоксії зіпхнув ноги зі столу і встав, виставивши перед собою стиснуті кулаки, грізно дивлячись у бік змійного трону. «Ніколи, блять, не переходьте дорогу бібліотекарю!» Він вибухнув сміхом, потім хихикнув, потім зітхнув і потер обидва ока кісточкою пальця. Тепер є справа, яку я маю залагодити з її високістю, і яка може пролити нове світло на всю цю ситуацію. Дещо краще говорити без присутності представників аристократії імперії. І, будь ласка, чи не могли б ми витратити менше часу на вихід з кімнати, ніж на вхід до неї? Аркадію не варто було хвилюватися з цього приводу. Як і учасники боїв без правил, вони багато чуваняться дорогою до рингу, але переможені не гають часу, щоб швидко зникнути з поля зору. У ту мить, коли двері зачинилися, Аркадій ляснув по столу, усміхаючись до брата Діаса. «Двоюрідна сестра! Я просто обожнюю вашого усміхненого вбивцю! Я вважав вбивці лицаря з обличчям схожим на старовинне ковадло, але саме ваш монах скоїв вбивство сьогодні!» Мін зневажливо махнув рукою в бік дверей. «Не звертайте увагу на цих ідіотів. Вони, як усі маленькі собачки, їм потрібна велика собака, щоб згуртуватися навколо». Вельможі будуть скреготати зубами, але врешті-решт вони будуть задоволені, якщо задоволений буду я. Алекс звузила очі. Я в житті трохи купувала і продавала. Здебільшого продавала і відчуваю, коли хтось має угоду на думці. Ну, ви ж знаєте, що це так. Аркадій виглядав трохи спантеличеним. Ми всі зобов'язані йти на компроміси і так далі. Зустрітися посередині заради блага імперії. Я маю на увазі, що це була не моя пропозиція. Він подивився на герцога Михаїла, який раптом заметушився, і знову на Алекс, яка виглядала спантелично, а потім знову на Михаїла. «Ви не сказали їй?» – він надув щоки. «Я знаю, що ви і мій дядько теж, але це трохи незручно». Алекс раптово зблідла. «Про що він говорить?» Але брат Діас зрозумів, яку гру веде Аркадій. Або, можливо, це була гра герцога Михаїла з самого початку. «Він говорить про шлюб», – тихо сказав він. Плечі Алекс знову почали згинатися. «Шлюб? І з ким?» «Ну, не зі мною», – пробурмотів яків. «Мені шкода, Алекс», – сказав герцог Михаїл. «Зі мною?» – писнула вона, дивлячись через стіл на Аркадія. «Він і я?» «Ну що ж, було приємно поспілкуватися, але я бачу, що у вас є багато про що подумати». Аркадій ляснув по стегнах і різко встав. «Я з нетерпінням чекатиму на вашу відповідь щодо моєї пропозиції, я так розумію?» «Тобто я міг би стати на одне коліно, якщо б це допомогло? Ні? Ні». Щойно вартові зачинили двері за ним, остання крапля імперської гідності випарувалася з Алекс. «Якого хуя?» – прошепотіла вона, різко повернувшись до свого дядька. Герцог Михаїл мав вигляд капітана, що веде свій корабель у шторм. «Благаю, Ваше Високосте, я боявся, що якщо госповім вам, ви можете відмовитися». «О, ти боявся, я мала б тебе стратити. Чи можу його стратити?» «Зараз?» – леді Сівіра спокійно обдумувала запитання. «Я б не радила, але після вашого сходження на престол, безперечно!» «Алекс!» Герцог Михаїл заламував руки. «Ти мусиш побачити в цьому сенс. Одним помахом ти можеш перетворити свого найгіршого ворога на найкращого союзника. Без Аркадія твоя позиція на троні буде хиткою, і ти весь час боротимешся, щоб утриматися при владі. З ним, як твоїм консортом, ніхто з тих дурних не наважиться тобі опиратися. Ти зможеш реально керувати, ти зможеш робити добро!» Алекс притисла руку до шлунка. «Здається, мене зараз знудить». «Леді Сівіро, скажіть йому!» Наглядачка імператорських покоїв зробила паузу, а потім поклала ніжну руку на стільницю. Аркадій не схожий на своїх братів. Він вдумливий, витончений, ефективний політик. Популярний як серед знаті, так і серед простолюдинів. Алекс схопилася за голову. «Тільки не кажіть, що ви за!» Зрештою, є делікатне питання нащадків. Щоб закріпитися на троні, ви повинні запропонувати не просто царювання, а династію. Має бути обіцянка спадкоємців. Спадкоємців? Очі Алекс стали ширшими, а голос вищим. «Якове?» Старий лицар кисло буркнув. «Твої ліжко, твоя справа». Вона виглядала тріумфально. «Саме так!» «Але...» Її обличчя зів'яло. З військової точки зору Аркадій контролює флот, тримає ключові фортеці. У нього є доходи і ресурси». «Ви оточені ворогами, ваша високості. Один цей крок може перетворити вас зі слабкої насиллю. Але. «Алекс виглядала ще більш згорбленою і занепалою, ніж до приїзду вельмож». «Я обіцяла кардиналу зисті?» «Це й була ідея зиски!» – вигукнув герцог Михаїл. «Ще до того, як я покинув на місто!» Брат Діас скривився. Він сподівався нарешті отримати трохи похвали, але тепер здавалося, що всім треба було думати про щось важливіше. Алекс безпорадно подивилася на нього. Він віддав 10 років свого життя служинній церкві, тож міг легко співчувати. Але річ у тім, що співчуття не врятує імператрицю від доцільного політичного шлюбу. «Ну що ж», – приблизно в сотий раз за день він розвів руками, перепрошуючи. «Це вирішило б дуже багато проблем».